Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von fünf Geschwistern aus vier Bundesländern. Und damit herzlich willkommen zum Backhauscast in der Ausgabe 25. Aufgenommen heute am 3.3.2. Das stimmt gar nicht, was ich hier sage. Das war ja, das war ja letztes, das war ja letzte Woche. Heute ja, sind Geburtstag. wir am 10.3. Oh, lass uns 3.3. Dritten Dritten machen, da hat die Geburtstag. Dann können wir noch ein bisschen Party machen. Naja, jedenfalls nahezu kostenfrei auf der Pott-WG. So, dann habe ich das jetzt aber auch gesagt. Und, und darf ganz herzlich begrüßen den Klaus Backhaus. Da kann ich mir noch mal überlegen, wie ich ja. beim nächsten Mal anfange. So. Sehr, sehr schön. Das schön. Es hatte schon sehr viel Schönes jetzt direkt oh. am Anfang. Um, um <lacht> Hallo Frank, windige Grüße aus äh, München. Ja. ja. Es, stürmt, es stürmt, es stürmt. Ich hoffe, es pustet mir nicht die, äh, das Netz weg. Die, die DSL-Leitung von dann. <lacht> die LTE-Leitung weg. Oh, die LTE-Leitung. Ach, du hast LTE-Kabel gekauft. Oh ja, ganz Und, viel. Ja, hervorragend. Für, für 7,50 Euro das Kilo. Mhm. Aber ich konnte ich weiß, wird <lacht> <lacht> Irgendwo. Äh, ja, genau. <lacht> ja Du bist wieder fit, höre ich einigermaßen. Ja, also ja so, so dass das hier heute Abend funktioniert. Ja, das, so, das mehr muss ich ja dazu nicht sagen. Alles andere Nö, ergibt sich dann irgendwann. Ja. ja, das wird man dann hören. Wir haben auf jeden Fall bei Auphonic den Reusper, Hust, Schnief und Rotzfilter bestellt für diese Folge. Mhm. Und werden ihn wohl auch einsetzen. Wahrscheinlich. Dann haben wir einen Gast, auf den ich mich schon... Hoch, was ist denn das jetzt? Oh! Vielleicht sagt sich unser Gast selber an. Jo, Bobson Bob je zde. V Backhousecast. Hej, jak je to? La la la, la, la, la. Die Bongos, das ist, das ist so, so das habe ich beim Aldi gekauft für 20 Euro. Das ja? ist <lacht> richtig gut. Ja, wir begrüßen den Jörg Beckmann bei uns. Sehr, sehr schön. Ja, herzlich, herzlichen Dank für eure Einladung und äh, ja, belichtete Grüße. <lacht> Aus dem verschneiten Kaletal. Ja, wir, wir sind ja stolz wie Oskar oder wie Klaus und Frank, dass du an deinem fünfhundertsten Jubiläum hier bei uns auftrittst. Das ist ja großartig. Ich habe mit so viel Freude heute Morgen deinen äh, Jubel Podcast <lacht> gehört. Ach, Mensch. Jubel Jubelpodcast. Jubel -Podcast. Ich wollte es Samstagabend machen, aber äh, dachte mir, nee, da musste Frisch für sein. Weil, äh, ja, spielte ganz viel Gefühl mit. Ich äh, habe mich so gefreut über die vielen Audiokommentare. War toll. Hat echt Spaß gemacht. <lacht> ja, das also wirklich, das, ich finde das einfach auch dann mal angesagt, dass man zu so einem Jubiläum auch mal einen raushaut und dann mal, mal äh, zu dir spricht. Waren echt doch einige dabei, aber es sind Fragen offen geblieben, habe ich verstanden. Kann das sein? Hm. ja, ach so, ja. Ich, ich habe mal äh, eine Frage mitgebracht. Also der Frank und der Klaus. Und wer die beiden kennt, der weiß auch, wen ich meine. Ich meine die beiden Backhäuser vom Backhaus-Cast. Und das ist, ob nun Zufall oder nicht, weiß ich nicht, aber die haben nacheinander eingereicht. Ähm, beide am 6.3. mit einem Zeitunterschied von ungefähr 38 Minuten. <lacht> die haben sich doch abgesprochen, mal ehrlich, oder? Komm, das will ich jetzt wissen. <lacht> so. so. <lacht> <lacht> ja, und? Ja, natürlich haben wir uns nicht abgesprochen. Nee. <lacht> das, das ist total, total interessant, äh, wie oft wir so parallel Dinge veranstalten. Da, da landen parallel Fischstäbchen in der Bratpfanne, Da werden parallel Audiokommentare eingereicht, ohne dass wir da voneinander wissen. Und ganz witzig ist ja auch noch in dem Zusammenhang, Ich als erst als Älterer habe zuerst eingereicht und dann der Klaus. Das stimmt, ja, wie sich das gehört. Du bist immer der Erste, ne? Als, als ob wir es abgesprochen hätten. Aber nein, also äh, Hand aufs Herz und Stramm gelogen. <lacht> <lacht> äh, Geschworen. Nee, äh, nee, es war gar keine Zeit, sich abzusprechen, weil ich habe das wirklich nur ganz spontan dann irgendwie gemacht, weil ich äh, die Zahlen mal sortiert habe, die mein Podcatcher da angezeigt hat. Da stand eine 4, eine 9 und noch eine 9. Da dachte ich, oh. Jetzt wird Zeit. <lacht> ja, die eigentliche Frage ist, was ist in den 38 Minuten dazwischen passiert? Hm. na? Oh gut, das, das Ein Telefonat vielleicht? <lacht> hm, nee, nicht mal das. <lacht> ich, wusste, ich wusste gar nicht, dass der Frank selber auch was gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sogar sagen. Da habe ich mich, <lacht> mich da hab ich dann in den Shownotes gesehen. Da habe ich gesagt, ach ja, das passt ja. <lacht> ich habe nur kurz nochmal überlegt, ob wir vielleicht auch zusammen was aufgenommen haben und ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr. Aber oh. dem war nicht so. <lacht> Nein. <lacht> Nö, das kam auch separat an. Wenn nicht, war es gut getrennt auf jeden ja. Fall nachher. <lacht> Aber irgendwie ja. doch komisch, ne? Ich meine so ein paar Minuten dazwischen und genau so ist es bei mir angekommen. Mhm. Ja, ja, war auf jeden Fall. Das, das war mal, das war mal wieder so ein ein, ein lustiges Ding, <lacht> so ein lustiges Backhausding. <lacht> also das passiert. Das, da muss man halt mit rechnen. <lacht> Das ist wie mit den, war das irgendwie was aus der Quantenphysik, mit diesen verschränkten Teilchen oder so? Irgendwas war doch da, ne? Mit, die, mit diesen verschreckten Teilchen? Ja, Versch genau. Die beiden Backhaus-Teilchen quasi. Backhausens Katze. Ja, genau. Ja. Sehr schön. Es gibt noch eine Frage aus, äh, aus deiner Folge von heute Morgen. Und habe immer wieder was, neue Sachen, die ich ausprobieren möchte. Ähm, ich versuche es mal rückwärts. Also im Moment ist es das Schlagzeugspielen. Ja? Das ist ähm, das Ganze, das gibt mir im Moment so viel, äh, da habe ich so viel Spaß dran, also mache ich das. Davor war es das... Äh, Ja, und äh, wir machen ja immer ein Quiz mit unseren Gästen und hier kommt schon die erste Frage. Was hat der Bobson Bob Sonbot vor dem Projekt Schlagzeugspielen gemacht? War das A, Langstrecken laufen auf den Händen, B, Gitarre üben mit Rocksmith oder C, einen Hackintosh aufgesetzt? Ich weiß es nicht. Ich, <lacht> ich glaube, das habe ich alles mal versucht, aber mit den Händen nicht. Ich nehme das Gitarrespielen. <lacht> Ich glaube, das habe ich wieder eingestellt wegen meinem Rücken, ne? wegen dem Schulter, glaube ich, genau. in seiner Zeit. Genau, genau. Und dann und danach, also so ist zumindest meine Erinnerung, hast du dir überlegt, du müsstest mal links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, links machen. Der Paradiddle, ja. ja. <lacht> da bin ich im Moment bei 105 ppm. Boah. Mit 16. Richtig gut, Ja. <lacht> Hast ja. du sowas überhaupt mal gemacht, Frank? Nein. Ich, nee. ich, äh, ich weiß. <lacht> ich habe das. Ich sehe das immer voller Ehrfurcht, wenn ich solche Videos mir angucke und denke mir, nee, ich nee, habe ich nie gemacht. Weil ich so trommel, das kommt so. Das kommt halt einfach so und weiß auch nicht, ob das immer so toll ist. Ach, Vielleicht doch, ist doch. vieles auch gar nicht, aber ist auch egal. Bis bisher hat das immer äh, Irgendwie gepasst und ich denke halt nicht nach beim Schlagzeug spielen. Ich habe da so viel zu tun mit äh, auf der Band aufpassen, äh, Texte singen und ja das Gleichgewicht halten. Ach du singst ja auch dabei, genau. Ja ja genau. Ja und das, also da habe ich keine Zeit zu überlegen, wo ich jetzt hier mit welcher Hand was auf welchem Trommel. Aber spannend finde ich das. Ich würde sowas auch gerne mal testen. Ob ich da, wahrscheinlich werde ich da tierisch verkacken. Auf, auf die Band aufpassen klingt ja putzig. Laufen die sonst weg? Ja, schon, schon mal tun die das. Dann spielen die so ihre eigenen Sachen. Wie an Paul McCartney-Ding, Band on the run. Genau. <lacht> Bei uns sage ich immer, die fangen an zu dudeln. Wenn alles nicht mehr zusammenpasst. Jeder dudelt dann sein Kram so mit mal. Mü so, müssen wir jetzt, jetzt den alten Witz bemühen? Woran merkst du, dass ein Schlagzeuger an die Tür klopft? Äh, wie? Nee. Was? Keine Ahnung. Wie. Der wird schon nee. beim Klopfen. Ah. Hey, egal. Hm. Ja. Vier Viertel, oder? Ich muss immer drüber <lacht> nachdenken. <lacht> ja dass niemand weiß, ja. dass ich ein Rhythmusgitarrist bin. Ja. Aber du hattest <lacht> noch irgendwas auf dem Herzen, Frage. Ich hab dich da unterbrochen, das wollte ich nicht. Oh, das ist, ist schon mit dem Winde verweht. Schon wieder vergessen. Oh. Wer gut klopfen konnte, das war ja der hier. Penny? Penny? <lacht> Penny? <lacht> der war auch gut. Ja, der konnte nur dreimal. Wie hieß der denn noch? Sheldon Cooper, genau. Sheldon Cooper. Der Sheldon. Sheldon. So ein Sheldon. Ein Sheldon, der Böses dabei denkt. Nee, das war auch wieder was anderes. Ja, aber mit dem Schlagzeug spielen, das gehst ja richtig ernst an jetzt. Ja, ich habe jetzt Unterricht, äh, mhm. Unterricht seit Anfang des Jahres und mhm. äh, mache jeden Tag so eine Stunde Minimum, dass ich mich da irgendwo an mein Übungsschlagzeug setze. Mhm. Das Laute bediene ich eigentlich nur so abends, wenn ich von der Arbeit da war und mal mhm. noch richtig irgendwie so mal richtig irgendwie ein bisschen Action brauche. Mhm. Und äh, das Üben mache ich eigentlich morgens vor der Arbeit. Hört mhm. sich blöd an, ist aber so. Da habe ich den Kopf frei und äh, kann mich darauf. Konzentrieren abends, das ist mehr Spaß, aber dann kann ich nicht mehr so, weiß ich nicht, da ist mit Lernen bei mir halt vorbei. Hm. Klingt nichts mehr in die Bimmel. Ja, da. <lacht> <lacht> <Genau>. <lacht> Ja, nee, das ist klar, ne? Dann ist der Tag rum und ja. Aber morgens dann, dann auf äh, Practice Pads oder was übst du dann? Ne? Ja, ich habe von ähm, DW so, so ein Übungsschlagzeug mit drei verschiedenen Pads Und das vierte ist bei mir im Wohnwagen, das habe ich da zum Üben so ein bisschen ja. und dann habe ich auch äh, ein bass pedal dran auch ne? und äh, okay. kann also dann auch wirklich, äh, ja, kann ich die Gruß üben, richtig. Hast du oh. ein DW-Schlagzeug? Ich habe DW. Ja, <lacht> Hast du das auf Twitter gesehen? Der Markus Schmitz, der hat auch ganz ehrfürchtig vor einem DW-Drumset gestanden, die Tage beim Music Store in Köln. Also wenn ich was vom, vom äh, Markus sehe, sehe ich immer was mit Schlagzeugen, ja. von daher. Genau. Ich habe ihm auch geschrieben, er soll jetzt mal auf dem Dina A4 Blatt schreiben, ich darf nicht alleine in den Music Store, ich darf nicht alleine in den Music Store. Das Schlagzeug sollte 9.999 Euro kosten. Schnäppchen! Meine Herren! oh warte. Oh warte. Das ist dann aber irgend so ein, so ein äh, weiß ich nicht, so ein Signatur-Dingsbums-Kram wahrscheinlich, ne, oder? Es sah schon ziemlich, ziemlich sehr edel aus mit ne, wirklich schönen Holz und Klarlack und... Vergoldete Hardware ja, und so ein das Kram. Ist, das ist ja, naja. ja, egal. <lacht> Goldene Hardware, nicht. Ja, ja, vergoldet. Quatsch, Anfänger. Vergoldet. Oh. So, so ein Unsinn. Das Traurige ist das wahrscheinlich nur der Kesselsatz. Da hast du noch kein einziges Becken und kein Fell wahrscheinlich dann. Ja, das kann sein, dass, dass das so, wenn ich mich recht entsinne, jetzt wo du es sagst, ja. glaube ich, war <lacht> es wohl so. <lacht> <lacht> Müsste ich noch mal nachgucken. Aber ich meine Tatsache. Ja, wie schön, dass du hier bist, Bob. Finden, finden wir richtig gut. Wir müssen mal am Anfang ganz klein bisschen Hausmeisterei machen hier im Backhauscast. Mit einem äh, Wortbeitrag, der uns zugesendet wurde vom Oboman. Und ich denke mal, den spiele ich einfach mal ein, oder Klaus? Ja, genau. Ja, hier kommt er. Hallo Frank. Hallo Klaus und hallo Steffi als Gast der letzten Sendung. Hier ist der Oboman. ich möchte euch gerne einen Audiokommentar schicken. War eine super Folge, hat wieder wahnsinnig Spaß gemacht, Backhauscast anzuhören. Und deswegen schicke ich einen Audiokommentar, denn mein Wunsch ist schlicht und einfach, dass es so bleibt, dass es so weitergeht. Ich wünsche mir das deswegen, weil ich festgestellt habe, dass In meinem Podcast Bubble Imperium, das ich so die letzten äh, drei Jahre so aufgebaut habe mit Hören, dass da die allermeisten Podcasts im Prinzip weggebrochen sind, dass sie nicht mehr senden. Es sind nur noch ganz wenige da. Der ein oder andere kommt neu dazu. Auch der Backhauscast war ja nicht von Anfang an dabei, ist aber jetzt fest in meinem Repertoire und gehört mittlerweile zu den ja, Top 3. Ist schwierig zu sagen. Wenn der Backhauscast raus ist, dann wird er, sobald es geht, sofort angehört. Ähm, ja, erheitert mein Gesicht, erheitert meine Miene, meine Laune. Es ist wirklich äh, ganz, ganz toll. Auch Steffi als Gast prima zu hören, hat Spaß gemacht. Hier auch die Ermunterung, wenn da mal Ideen sind, Podcast hören. Ich wäre als Hörer dabei. Also abseits von flimmerfragen und früher, was wir mal im Nebensprechen, aber da, auch da tut sich eben in dem Sinn leider nichts mehr. Also wenn du Lust hast, mal einen Podcast zu machen und wenn es nur zehn Minuten sind pro Folge, also ich wäre als Hörer bei der Steffi auf jeden Fall dabei. Und die beiden Backhausbrüder Klaus und Frank, die können herzhaft lachen, das weiß man. Das ist aber auch so natürlich, dass man einfach Spaß dran hat. Das tut einfach gut. Trotzdem, auch jetzt diesmal mit dem Quiz, finde ich das sehr bemerkenswert, wie auch mal ein ja, ernsteres Thema angegangen wird. Und dass auch da gelacht wird, ohne das Thema auszulachen. Also man nimmt es euch wirklich ab, dass ihr es selbstverständlich auch ernst meint. Und ihr könnt so toll umschalten, dann auf seriös, einfach anständig, vernünftig... Und dann darf aber auch später wieder gelacht werden, diese Mischung, da seid ihr einzigartig, das kriegt kaum so einer hin, dass das so glaubhaft rüberkommt, das ist wirklich meine Meinung, dass also nicht nur Ulk und Schmarren und Schabernack von vorn bis hinten ist, sondern dass plötzlich mal einfach auch drüber nachgedacht wird und ganz klar signalisiert wird, dieses ist so und jenes ist so und da müsste man helfen, das müsste besser sein und so weiter. Also sehr, sehr nobel, wirklich gut und, und diese Mischung macht es aus, was da in dem Backhauscast zu hören ist. Auch das mit den wechselnden Gästen, auch das wünsche ich mir, dass es einfach so bleibt. Also nehmt bitte niemand fest mit dazu, der nicht aus dem backhaus kommt. An sich seid ihr ja fünf. Auch hier nochmal der Appell an die anderen Geschwister. Äh, gerne würde ich euch hören. Das eine oder andere Mal hat es schon geklappt. Ähm, weiß, es ist wohl schwierig oder vielleicht ist Podcast nicht so euer Ding. Seid mutig, macht es mal. Es ist ja nur einmal im Monat. Den Termin wird man schon finden. Ähm, aber nichtsdestotrotz mit Frank und Klaus als äh, absolute Stammbesetzung. Das ist schon sehr erfreulich. Und dann jedes Mal ein anderer Gast dazu, das finde ich einfach auch kurzweilig. Und auch, ich weiß, ich habe heute nicht viel zu meckern, ein bisschen was kommt, das kommt am Schluss, aber ähm, würde gerne mehr meckern, wenn es was zu meckern gäbe, aber es gibt nichts. Die Verlosung, auch klasse, also dass nicht ihr den Gast raussucht, sondern man bewirbt sich. Für das Wanderwaffeleisen. Und ich denke ja fast, die Bewerbungen fürs Wanderwaffeleisen haben fast mehr die Motivation, Gast bei euch zu sein, als sich Waffeln zu backen. Sei es, wie es will. Es ist nach wie vor eine super Idee. Bin mal gespannt, wenn das Waffeleisen dann mal als Dauertrophäe irgendwo angelangt ist, weil es jemand dreimal bekommen hat. Dann werdet ihr irgendwas anderes finden. Das muss ja kein elektrisches Gerät sein, Wichtig ist auf jeden Fall, dass eine Kiste umhergeschickt wird, in die Dinge eingelegt werden, in der ein Logbuch äh, liegt, ähm, da bin ich halt nun mal auch Geocacher, mittlerweile liegen ja auch Travel Bugs drin und dass sowas also äh, physisch rumgeschickt wird, auch das muss unbedingt beibehalten werden, ob da nun ein elektrisches Kochgerät drin ist oder nicht, finde ich fast egal, rumschicken und auslosen. Das ist auch super. Quiz auch beibehalten. Jetzt war es diesmal ein ernsteres Thema. Dann kam mal Bierquiz. Dann war mal der Wilben Tölke da und hat als Gast ähm, Quizfragen gestellt. All diese Dinge finde ich wirklich klasse. Zu meckern? Was heißt meckern? Äh, nein, also minimal, weil ich möchte nicht den Anschein äh, erwecken, dass also hier nur Bauch gepinselt wird, sondern ähm, Teamspeak ist eine praktische Sache, aber Achtung, Gefahr, Lautstärken, Unterschiede. Diesmal war es so, dass Steffi leider äh, immer wieder sehr schwer zu verstehen war, weil einfach viel zu leise. Ich denke, das liegt daran, sobald... Klaus und Frank sprechen, die einfach lauter ausgesteuert waren, äh, war einfach Steffis Lautstärke etwas unterdrückt, wenn sie dann allein gesprochen hat, dann ist es höher gekommen oder es liegt auch an Auphonic, Auphonic vielleicht hat die einzelne leise Stimme dann anheben können, wenn aber mehrere quasi so ineinander sprechen, dann nimmt Auphonic das Laute von, den, äh, von Frank und Klaus und Steffi ist da untergegangen. Ähm, trotzdem TeamSpeak wirklich das äh, äh, Mittel der Wahl für diesen Zweck mit Live und Chat und so weiter, gar nichts dagegen. Ähm, Auf Honig dann eben auch. Aber unbedingt mit dem Gast eine Testaufnahme machen, ein äh, paar Minuten vorher, das muss nicht lang sein, zwei, drei Minuten, jeder mal sprechen, vielleicht auch mal gemeinsam sprechen, auch mal laut, auch mal lachen. Ja, ja, klar, das Lachen unbedingt testen, die Aussteuerung ganz wichtig dann diese Datei schnell mal anhören hören ob das passt weil in der Datei kann man dann selber erst hören wie es wird wenn man live im TeamSpeak Server ist mag sein dass alles in Ordnung ist also ich würde unbedingt noch eine Testaufnahme anhören Also wirklich nur ein ganz winziger kleiner Wermutstropfen als äh, Soundfetischist, wollte ich das sagen. Mensch, das war jetzt ziemlich lang, aber ich glaube, ihr habt da kein Problem mit, das einfach irgendwo reinzuschneiden. In der Zeit habt ihr euch alle neues Bierchen aufgemacht und jetzt dürft ihr wieder weitermachen. Macht es gut, der Backhauscast. Grüße vom Obumain. Oh, Leer gemacht. <lacht> <behalte mich> <lacht> so, ist <lacht> So, liebe Geschwister, heucht zu, was der Onkel Christian euch gesagt hat. Ja, kriege ich, ja, krieg ich ja fast ein bisschen rote Ohren, äh, so im A-Teil der Nachricht. Ganz lieben Dank für den, für den äh, Kommentar und ja, das, äh, das hat uns oder freut uns total so so einen schönen Kommentar zu bekommen. Genau, und ja, die, die technischen Tücken, die Tücken der Technik, ich befürchte, wir haben zwar diesmal auch so eine Aufnahme vorher gemacht, aber das entwickelt sich dann schon mal so dynamisch, ne? Ich brülle einfach dazwischen, so. Wir, wir versuchen... Wir ja. versuchen das Beste hier rauszuholen aus der ganzen genau. Geschichte, aber wenn man sich dann mal in Rage redet oder lacht, dann ist es auch schon mal <lacht> lauter ab und zu, das ist natürlich ja. bestimmt richtig. Gut, aber ich denke heute mit dem Bob, Son Bob, der setzt sich schon durch, der ist ja da auch nicht ja, ja. auf den Mund gefallen und oh. ja. <lacht> oh, jetzt, du bist, bist jetzt mit 500 Folgen schon altersmilde und sagst, ja komm, lass mal die jungen Leute ran. Man wird ruhiger, ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> Mir ist aufgefallen, dass der Bob ja auch hier ins Geschwistergefüge sehr gut reinpasst, eigentlich vom Alter her. Würde er ja genau zwischen Frank und mich noch passen. Das ja, wäre so ein rechnerisch denkbar. Oh, da will ich mich zwischen, nein. An, an, an, der, an der Stelle. Da ja nur äh, die Geschwister schwerlich vermisst werden hier auch vom äh, offiziellen Viola-Fan-Club. Ein Mann. <lacht> viola fan spricht, Ein Mann ein spricht Mann für die komplette <lacht> Podcast-Szene und fordert mehr Viola-Content in diesem Podcast. Liebe ja. Grüße an den Sascha Erler. Ja, wir wir können es immer nur so weitergeben. Immer, immer, mal wieder. Aber wir verstehen natürlich selbstverständlich die... Äh, Das Umfeld und äh, was da so anliegt an Sachen. Das äh, da haben wir das große Glück, dass wir jetzt so schon ja ich sage es so die Kinder so weit haben, dass du Sonntagabends auch mal dich für gut Stündchen oder anderthalb mal zurückziehen kannst mit ein paar Fläschchen Bier und mal, mal Mikrofon hast. sprichst, ja. ah. <lacht> ohne dass die Welt zusammenbricht oder äh, was weiß ich, irgendjemand äh, ja. mit dem Finger in der Steckdose schaut. Front Frontoffice, ja. ja. Sascha ist ja äh, Gründer, erster, zweiter Vorsitzender, Kassierer ja. und äh, die ersten acht Gründungsmitglieder in einer Person, das Team Viola. Okay, Klubs, <lacht> ja, das stimmt. Ja. Und äh, Vi Viola hat tatsächlich äh, auf äh, Telegram mich dazu befragt, was es denn damit auf sich habe. Ah. Und ich äh, glaube, ich habe das... Äh, Aufklären, du hast können. Ja. Du hast aufklären können. Okay. Eig eigentlich ähm, hätte ich heute noch einen Einspieler gerne von ihr gehabt, zumal Sascha sich nicht beworben hat aufs Waffeleisen, hätte ich so ganz witzig gefunden, aber das hat leider nicht geklappt. Das müssen wir dann äh, beim nächsten Mal tun. Vielleicht lassen wir uns so ein paar, paar Standardsätze einfach schicken, die wir dann immer mal wieder reinspielen können. Das merkt keiner. Von so was wie? Ja, Jungs, da habt ihr recht. Oder ach, hier schon wieder. Also so, weißt du so allgemein. Mache ich noch eins auf? Genau ja, so allgemeinplätze brauchen noch ein Bier oder oder so Sachen, die könnten wir dann locker reinstreuen. Das äh, wird man auch in der Aufnahme wahrscheinlich überhaupt gar nicht merken. Nee. <lacht> So auf den Hot-Button ja. legen. So. Ja, ja, genau. Und das Soundboard ja, hier da immer zwischendurch dann mal, ach nee. <lacht> ja. Ja, so... so. So ist das. Ein ja. weiteres herzliches Dankeschön geht an den äh, Girard. Der hat in einer Folge, in der letzten Folge der Cash-Frequenz darüber aufgeklärt, was es mit dem Wanderwaffeleisen auf sich hat, und hat diese Entstehungsgeschichte des Wanderwaffeleisens außerordentlich präzise zusammengefasst. Also mein tiefst empfundenen Respekt, ich meine das ernst so, das hast du wirklich so schön gesagt. Ganz, ganz große Klasse. Ich glaube, danach waren da auch keine Fragen mehr offen. Das war echt toll. Ja, und ein weiteres Dankeschön dürfen wir sagen an sechs Bewerber, die wir haben für das, für, für, den, für, die Gast, für den Gastgeber. So, Im März, ich kann das heute nicht. Also ja, für den Gastgeber im für März. Für den Gastgeber ja. im März. Den Bob zu fragen, was er gemacht hat mit dem Wanderwaffeleisen, brauchen wir nicht, weil das gab es ja schon als Sonderfolge. Dafür an den Bob auch noch einen herzlichen Dank. Ja. Für, für eine kleine ja, Mini-Backfolge. Oh, da fällt mir aber noch ja. eine Frage zu ein. Ja, du, du, du, hast, du hast ja eine Waffe fotografiert mit diesem Rezept, das du mhm. da hattest. Ja. Ne? Ist das der maximale Bräunungsgrad, der da zu erreichen war? Oder? Also wenn die so braun ist wie auf dem Foto, ne? dann hast du nur noch Leder. <lacht> okay. Also da gab es auch durchaus noch äh, andere ja. Möglichkeiten. Also das, ja. das, das, ist, ähm, das ist vielleicht nicht an dem Veganen, aber das Ding, ja. was ich da fotografiert habe, sah einigermaßen brauchbar mhm. aus, schmeckte aber wie Lappen. So mhm. richtig, ne, oh. also von der Konsistenz her. Und später dann, die habe ich halt nicht so braun werden lassen, ja. mit weniger Temperatur und die waren schön, die waren für mich in Ordnung, sage ich mal so. Aber Ich sage auch ganz ehrlich, die Kleine wollte mich nicht kränken, die hat gesagt, die haben sie nicht geschmeckt und meiner Frau haben sie auch nicht geschmeckt. Okay. Also Wochen ganz, Morgen. ganz ehrlich, äh, ja. mein, mir, für mich waren die echt okay. Ich mochte mhm. die und äh, habe die auch zuletzt dann alle alleine aufgefuttert. <lacht> was, <lacht> <lacht> <lacht> die nächsten drei Tage. <lacht> die Kiepen, <lacht> die habe ich heute noch. Ja. <lacht> Und mir ähm, haben sie also geschmeckt, aber das ist halt eben wie Geschmäcker. Ne? Ja. Jeder hat eine Nase, jeder hat einen Geschmack. Ja. Also das, das Problem kenne ich auch mit den Waffeln, dass man dann so viele alleine essen muss. Oder ist das hier, weil ich die einfach esse? Oder, äh, du machst die ich, immer, wenn ich, sonst keiner zu Hause okay, ist. Ich glaube, ich, glaub, ich frage da mal in der Familie nach, wie die da drüber denken. Ich schätze, du fängst um vier Uhr nachts an zu backen und morgens um sechs sagst du, okay. Ich hab, euch, ich hab bis sechs gewartet, jetzt muss gut sein. Ich, wenn ich Waffeln backe, höre ich immer so Stimmen so, können wir auch mal eine haben? Und das, das, ich weiß nicht, ich kriege das immer nicht mit und dann drehe ich mich um und sage, was macht ihr mit den Tellern da auf dem Tisch hinter mir? <lacht> Ach so, wir wollten Waffel essen. Oh ach, ich dachte, ihr wärt zum Waffelessen gekommen. Naja, das ist ja. eine ganz andere Geschichte. dachte, ihr kommt. Ja, sehr schön. Hat ja auch so ein bisschen gelitten, das Waffeleisen, ne? Ja, das ist, wollte ich auch noch gefragt also, haben, ja. Ist bei mir, ähm, also lidiert will ich jetzt nicht sagen, wenn das Ding warm wird, dann wird das Kunststoff ja weich und dann legt es sich oben wieder schön an. Von daher ist da kein Gefallen Verzug, ja. Ui. Aber... Ja, ähm, ja und du musst halt äh, richtig äh, viel Fett nehmen, weil es mittlerweile echt anpappt. ne? Also das war so mein Problem jetzt. Ich weiß nicht, ob das. Ich weiß natürlich nicht, wie das mit richtigen Waffeln ist, wenn das jetzt die veganen Waffeln vielleicht nur waren, kann sein. Ist das eigentlich noch im Rahmen der Gewährleistung an Amazon zurückzuschicken jetzt? <lacht> genau, das habe ich auch. Schon das sieht schon nach einer mechanischen Verletzung aus, also. <lacht> Wenn, wenn das wirklich mal kaputt geht, dann schicken wir das einfach mit der ganzen äh, Geschichte, wo das überall war, an Amazon zurück und sagen, das Ding taucht nichts, das ist überhaupt nicht reisefähig. Also. Und fragen ganz vorsichtig, ob wir ein Neues haben können. Um auf die Rezension zurückzukommen, die Waffen werden nicht furchtstrocken. Aber dieses Waffeleisen hält das einfach nicht aus, wenn man es 24 Monate lang durch die Bundesrepublik schickt und da diverse Speisen drin zubereitet. Was für ein Schrott. <lacht> Ja, sowas. Oh. Vielleicht, weiß er nicht. Vielleicht sind die ja so nett und lassen uns ein Neues zukommen. Dann. Das Aber das sind äh, ungelegte Eier, da brauchen wir heute noch Ich nicht hatte überlegen. auch so den Eindruck, meine Waffeln hätten ein bisschen nach Frikadelle geschmeckt. Ja. Aber nein, das ist jetzt Quatsch! Die Einbildung? Wie <lacht> herrlich. Nach, nach Döner wahrscheinlich dann eher, oder? Keine Ahnung. Du <lacht> fürchtest Mett-Döner-Waffel. <lacht> ja, die, die würde ich schon gerne mal probieren. Also ja. so mal ein Herz. <lacht> und, und, Herz. Ein Schluck Bier hinterher und dann noch ein Herz. <lacht> so. <lacht> du musst du, musst du von der Schwiegermutter mal das aus, dat Waffeleisen leihen einfach. Oh. <lacht> Ja, oder du machst sie einfach mal selber mit. Ach, das darfst du ja nicht, ne? Nee. Das, das Hunsheimer Waffeleisen, das wird äh, ja, bewahrt vor solchen Extremen. Was sind die Extreme? Die sanfte Grüße. Sanfte Grüße genau. gehen auch an die Bewerber im März Dann jetzt raus. Ich lese mal vor in der Reihenfolge ihres Auftretens, sagt man, glaube ich, ne? Beim, bei Film, Fernsehen und Theater. Ähm, genau. Zuerst hat sich beworben der Oboman, wir hörten ihn vorhin, den Christian, und dann der Planet Kai haben wir auf der 2, auf der 3 haben wir Ludger Lavking. der hat sich beworben via Mastodon, auch das geht auch da, schauen wir ab und zu mal rein, die Uli hat sich beworben vom Universum, der Markus Schmitz, Auch schon gefallen heute, der will wahrscheinlich Waffeln backen und die 9.990 Euro zusammenkriegen, damit er sich das DW-Schlagzeug kaufen kann. Und der Palk hat sich gemeldet, der möchte das Waffeleisen gerne mal auch von innen anschauen. Wir haben es hier mal unter dem Arbeitstitel, Palk möchte gerne Wartungsarbeiten vornehmen an unserem Waffeleisen notiert und ist somit auch Im Rennen, ja. Und jetzt kommt ja unser heimlicher Star, muss ich ja sagen, in diesem Podcast. Ich sage einfach Vorhang auf für die Losfee Late Night Show. Losfee! Ja? Was ist denn los? Hallo? Hallo, oh, Losfee. Sind wir denn schon auf Sendung? Ja. Oh, hm. ist das jetzt wirklich live? Das ist live, aber nicht in Farbe. Hui! Nicht in Farbe. Aber hier, das Losgerät, das ist in Farbe. Ich wollte die Los hier unbedingt immer mal was fragen. Ja, bitte? Hast du einen Freund? Ein Freund, mein lieber Freund. Sein wann haben Feen denn Freunde? Wir haben Feenstaub. Hm? Oh, schön. <lacht> oh Gott, oh Gott. So, ist jetzt aber auch gut los, Fee. Ach, hallo, das war doch gerade so schön. Ich klaut denn die ganze Show, ran. Jetzt gib mir mal das Mikrofon wieder her. Mensch, los, Fee. Ach nein, ich will das noch ein bisschen haben. Oh, na gut, los, Fee. Dann los mal los. Okay, ich los mal los. So. So geht's ja nun nicht. Die Losfee hat etwas ganz Entscheidendes vergessen. Das Kamerakind fehlt. Das Kamerakind fehlt. Hui! Das Kamerakind ist nicht da. Jetzt aber Los, Fee. Los, Fee! <lacht> <Über> das Kamerakind. <lacht> ich gehe ja schon. Los! <lacht> Wo sind die Medikamente? <lacht> Das Kamerakind ist nicht auf Empfang. Oh. Hallo. Hallo. So, jetzt sind wir zu dritt. schön. Und so. Und so. Ja, so, dann ja. herzliche Grüße ans Kamerakind. Wir, wir begrüßen auch das Kamerakind. Ja. Hallo Nett. Hallo, Hallo, Hallo Nett. <lacht> auch schon eine feste Instanz hier mittlerweile. <lacht> <lacht> ja, eigentlich wollte ich den Herrn Nett auch noch gewinnen, uns mit uns ein, ein Quiz zu machen. Ja. Aber der ja. ist äh, voll fleißig mit seinen Abiturvorbereitungen. Oh, Und ähm, wir haben dann darüber gesprochen, wie erfolgsversprechend das ist, wenn er nach mehreren äh, Stunden Lesen jetzt auch noch Quizfragen vorliest. Ja. Nachher fragt er uns was ja. über Mathe. Leistung ab und dann äh, führt das ja ins Nichts. <lacht> also, gegen unendlich. die Losfee hat sechs Lose ins Losgerät getan und... Das ist richtig. Meine Aufgabe, jetzt ist sie schon wieder verschwunden, die Losfee. Das ist auch sowas, ne? Immer wenn ein Fremder dabei ist, dann ist die Losfee weg. Naja, vielleicht muss ich da nochmal drüber nachdenken, was das mit der auf sich hat. <lacht> Sehr flacker. Bitte. Sehr flatterhaft. Ja, vielleicht ist das auch nur ein Trugbild. Bitte? Oh. So. Die Lose sind gemischt. Und ich habe es diesmal das erste Mal geschafft, den Deckel von diesem Tupperware-Dingen abzunehmen, ohne vorher den nochmal auf dem Tupperware-Dingen aufzuklopfen, um da nicht vorhandene Flüssigkeit abtropfen zu lassen. So, man kommt ja aus seinen Zwängen nicht heraus, ne? Ich hole jetzt ein Los aus dem Lostopf. Ich gucke nicht hinein, wie immer. Ich habe ein Los in meiner rechten Hand, jetzt in meiner linken. Und entnehme das Papier aus dem Strohhalm. An der Stelle sollte eigentlich der Schlagzeuger einen Trommelwirbel einspielen, aber der ist jetzt gerade nicht da. Machen wir links, links, rechts, links, rechts links, links, rechts. Okay. Das Los, äh, auf dem Los steht, das Los fällt auf. Ludger, das habe ich falsch geschrieben, film das mal nicht, Love King. <lacht> Ludger, Lafking. Ludger Lafking hat das Wanderwaffeleisen gewonnen. Es erhält damit heute außer dem vom Kai äh, versprochener Übernachtung mit Vollpension, Wellnesspaket, kostenlosen WLAN, kostenlose An- und Abreise, auch noch Familienanschluss, 10 Stunden TV am Tag, Floss Open Source Infos inklusive Maker Waffle Extensions bei Local Hackspace. Ja, ist das ist doch geht's. mal ein Erfolg wert, <lacht> echt, ey, das ist doch der Hammer. <lacht> Ludger, was auch immer du mit dem Waffeleisen einstellst. Ja. Und vielleicht wird es das, das erste Mal sein, dass wir ohne einen Gast im Backhauscaster stehen. Wir werden das alles erleben. Das äh, Auf jeden Fall, ja. die Einladung steht, hier mitzumachen bei uns. Äh, wer wäre denn der Zweite gewesen im Rennen? Nur so. mal wieder mal, mal Interesse halber. Ich, ich greife noch mal hinein. Ja. Der, die Nummer 2 wäre gewesen. Der Markus Schmitz. Der Markus Schmitz. Da hat ja. Waffeleisen in Kölle gelandet. Das war knapp. Ja, ja. Das, das war, sonst hätten wir es doch auch mal hier in der Nachbarschaft gehabt. Ja. <lacht> ja, aber da war es ja auch schon. Ich glaube, in dem Fall ist es so, dass der Ludger derjenige ist, der es noch nicht gehabt hat, oder? Ja. Der Christian hat es äh, gehabt, der hat's gehabt, gehabt der Die Uli hat es gehabt, Klin Markus auch. Und Palk, Palk ja, ja. hat es ja so fast gehabt, muss man ja dann sagen. Ja, der ja schon. Der hat ja schon. Äh, der Obi hat es ja ganz genau. lieb mit ihm geteilt ja, und verhindert, dass er es aufschraubt. Ja, <lacht> <gut>. <lacht> also die Wartungsarbeiten werden nicht stattfinden. Und wir freuen uns dann auf den Ludger. Genau. Wunderbar. Sehr schön. Da bin ich ja mal sehr ja, gespannt. Ja, ich auch. Wo, <lacht> wir mal jetzt die, die Wo Geheimagenten ist losschicken und mal rausfinden, was der so macht. <lacht> <lacht> was der so tut. Vielleicht kann die Losfeder hinflattern und das ah, beobachten. Mal, nachts mal vorbei. <lacht> Bisschen Feenstaub in die Augen. Hui! Da war sie wieder Sie ist wieder vorbeigeflogen Aber nur immer vorbeigehult hier Hui. Sehr schön, Frank. Sehr gut Ja Das Das ist gut Ich bin mit meinem Bier an die Bandmaschine gestoßen Ob das jetzt, ob das jetzt doof ist? Kabull. Oh nein, oh, bitte nicht. Oh nee, jetzt, das, das klingt nicht gut. Am Ende fällt die noch um. Oh. Oh, jetzt komme ich nicht so schnell an die Taste. Ja, ist okay. Lass ja, okay. mal so stehen. Lass, lass mal alles so, wie es ist. Ja, dann. Ich würde jetzt mal erstmal ein Schlückchen nehmen, bevor hier ich auch noch irgendwas umstoße. Ja, und damit. ich wische erstmal das ja? weg, was ich hier... Du wischst mal oh. ein bisschen auf und... Äh, Ja, was machen wir dabei? Ist der Bob noch da oder hat er Ja, ja ich, ah, ja, ich bin oh, da. Doch okay. oh, doch doch ganz ganz oh. ja. Ich bin ich bin ist gespannt, du? wo das äh, ja. wo das jetzt hingeht. Ich, ich ja, das ich, ich, ich kenne das bei unseren Gästen, dass die so bei der bei der Verlosung dann wissen die schon so ein Mist, als nächstes kommt ein Quiz. Ach, Quiz gibt's auch hier. <lacht> ah, ja. heute die, auch nee, das ist, da gehe ich doch mal schwer von aus dass es ja. heute ein Quiz geben wird eine oder? Frage haben wir ja schon das gestellt was hat der Bob, Bob vor dem Projekt Schlagzeugspielen gemacht, war ja. das A, ach nee, die hatten wir ja schon haben wir ja. die aufgelöst eigentlich also ja das. Ja? Was also meine ich, mein ich nicht, zumindest oder ich weiß es nicht mehr äh, das, noch mal dann, dann also A, A wäre dann gewesen ja. Langstrecken laufen auf den Händen B Gitarre üben mit Rocksmith Und C, einen Hackintosh aufgesetzt. Ja. Hm, ja. Oh doch, das ist klar. Und ich, ich meine, also das wäre doch eindeutig B gewesen. Das Gitarre üben mit dem Rocksmith. Das ist ein Spiel, oder? So ein, so ein Videospiel ist es. Ja, so. was immer noch sehr viel Spaß macht, aber leider nicht mehr lange. <lacht> <lacht> Wieso nicht mehr lange? Läuft Weil da mir dann die Schulter, nein, dann tut mir die Schulter weh. Die Les Paul ist zu schwer, mhm. wenn sie da oben drauf hängt. Ja, ja. Das stimmt. Also als du gerade so in der Umbruchphase warst, warst du ja hier bei mir zu Besuch. Mhm. Und da haben wir nämlich darüber und da hast du schon darüber gesprochen, dass das mit dem Gitarrespielen etwas schwierig ist. Dann hast du noch mal eine andere Gitarre ausprobiert. Genau. Ne? Irgendwie nicht nicht die Les Paul um den Hals gehackt, sondern Nee, es war so eine, eine stratocaster ja, ja. Genau. Auch, ja. Hat aber auch nichts Jetzt. geholfen. Letzten Endes liegt es ja. wahrscheinlich gar nicht am Gewicht, sondern an der Haltung des Armes die ganze Zeit. Ja. Und dann fängt halt der Daumen an und schläft ein. Und äh. das kommt nicht von der Schulter, sondern vom Rücken. Das ist ein Bandscheibenvorfall, den ich ja schon länger mit mir rumschlüre, nur ich kann damit halt eben keine Gitarre spielen im Moment oder es ist zumindest so, dass ich dann merke, dass es mir nicht gut tut und dann lasse ich es lieber sein. Hm. Gut. Und Trommeln ist so schön, du kannst <lacht> dich bewegen, gehst in alle Richtungen mal so ein bisschen, ne? Das ist es äh, Ja, das passt. Das kann ich also weiterhin machen. Und ja, genau. Das, da schlägt ja auch echt unser Herz für fürs Trommeln. Ne? Naja. So, so haben wir, so haben wir wenigstens nicht sind, stehen. wir nicht in dem lästigen Verdacht, irgendwelche Musiker zu sein? <lacht> wir hängen da nur mit rum. Wir, wir haben hängen wir nichts mit rum. zu rum. <lacht> Und äh, kommen auch nicht in die Hölle, wenn wir einfach Rockmusik machen, weil wir machen ja nur Geräusch. <lacht> so. <Ja>. <lacht> <lacht> <lacht> Ja so, wollen wir ein Quiz spielen? Ich hab, äh, ja. Ich habe da was vorbereitet. Und zwar, das habe ich befürchtet. Es kann ja. nur, kann, kann nur ein, ein Thema geben eigentlich. Es ist, es ist so. so wir, wir haben schon mehrfach im Backhauscast den äh, Bierquiz gehabt. Redaktion Barbara Dika und Heinz Kurz. Illustration Hanina Himpel, zweite Auflage 2013. Copyright 2012 bei Ars Vivendi Verlag GmbH. GmbH und KKG in Kardolsburg. alle Rechte vorbehalten und so weiter und so fort. Und jetzt ist es äh, tatsächlich so, es sind noch einige Fragen übrig geblieben und die habe ich dann für heute mal mitgebracht und dann schauen wir mal, äh, wie wir da, wie, was war da noch äh, über dieses unser doch wahrscheinlich äh, liebstes Getränk Lernen. Jetzt brauche ich nur noch einen Zettel für Dings hier. Für Dings. Für Dings, ja. Für die Striche wohl zu machen. Ja, genau. Franco, du trittst gegen mich an? Nee, Frank liest die Fragen vor. Klaus, du trittst gegen mich an. Ja. Ah, dann kann ich ja gleich aufgeben. Ich hätte <lacht> keine <lacht> Chance. <lacht> das ist der einzige Joker, den wir haben, wenn wir das Quiz machen, dass wir aussuchen, wie wir ins Rennen schicken dafür. <lacht> ja, ich hätte am liebsten mitgemacht, aber ja. das, das ging halt organisatorisch nicht. Nee, nee, wenn der Jung für das Abitur lernen muss. Dann ja, ist, das, das ist schon, schon auch wichtig. Völlig in Ordnung. Ja. So. Ich muss mich jetzt aber reinhängen. Oh, oh warte. Ja, jetzt schon. ja, gut, das ist, das ist, das ist ja jetzt. Du weißt du, ja, nur trinken ist hier jetzt nicht das äh, ausschlagende Merkmal. Jetzt bin ich bin mal gespannt. Bei ich uns gewinnt jeder. Ja. Notfalls halt Erkenntnis. Ja. Und <lacht> hm. Gut. Ähm, ja. seid, seid ihr bereit? Ja, Klar. Ich, ich Habt ihr die und Hand und am nehmen. Sportgerät? Ja. Und <lacht> <Ja>, oh wie? <lacht> äh, dann nehmen wir nochmal einen Schluck. Tatsächlich. Ja, machen wir. Die Hand am sport oh, Ja, es ist ein Bierquiz. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja. So, ja, dass, dass wir diese letzten Fragen noch nicht hatten, äh, liegt unter anderem daran, dass ich die bisher immer aussortiert habe. Oh. <lacht> also Weil macht euch auf zu leicht waren auf zu was gefasst. <lacht> Ich fand sie mitunter merkwürdig, aber egal. Merkwürdig. Oh, wir, wir gucken das jetzt, passt. Mal. Wir gucken jetzt mal. Merkwürdig für mal. Die Frage Nummer eins: Woran entzündete sich der sogenannte Bamberger Bierkrieg von 1907? A. Am Reinheitsgebot, B an einem Alkoholverbot, C an einer Preiserhöhung. Woran entzündete sich der sogenannte Bamberger Bierkrieg von 1907? A. Am Reinheitsgebot. B. An einem Alkoholverbot. C. An einer Preiserhöhung. Also Alkoholverbot kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde C sagen. Meistens streiten die Leute um Geld, ne? <lacht> ja. Aber ich sage jetzt, ich, ich sag jetzt mal äh, Reinheitsgebot. weil Ich glaube, das ist was, was auch da doch sehr, sehr hoch gehalten wird immer an, an der Stelle. Dass das, ist auch, das ist auch alles in mit rechten Dingen zugeht. Und da nicht das Licht am Rhein, Pansch Bamberg. Ja. Genau. Ich, warum ist es am Rhein so schön? Das singen die in Bamberg immer am Sonntag. Wegen das des Reinheitsgebots. Oder was die Donau. Ich weiß <lacht> es jetzt nicht mehr. <lacht> Wo liegt Bamberg? Wo liegt ja, ja. Äh, Also ich sag A. Du sagst A, A, A am, A Rein Reinheitsgebot, am Reinheitsgebot und ja. der Bob sagt C, C an einer Preiserhöhung. Die Bamberger Brauer wollten den Preis für einen Seitleer, also 0,5 Liter, von 10 auf 11 Pfennig erhöhen. Trinker streikten und Wirte importierten billigeres Bier aus dem benachbarten Forchheim. Boah, die, Brauer, da die Brauer reagierten und nahmen die Preiserhöhung zurück. Damit hat der Bob einen Punkt. Es geht doch wieder ums Geld. Von 10 auf 11 Pfennig für einen halben Liter. Ja, ist auch verschämt. <lacht> wissen ich weiß nicht, was ein Brot gekostet hat damals. Äh, ja gut, wahrscheinlich 10 Pfennig. <lacht> <lacht> <lacht> Grüße nach Forchheim. Äh, <lacht> Forchheim. Steht hier tatsächlich Forchheim? Ja ja. ja, ja, unglaublich. Wirklich, da, ich glaube, da kommt der Reden weg. Zumindest, äh, doch, ich glaube. Hm? Bin mir ziemlich sicher. Frage Nummer zwei. Warum heißt das Export? Export. A. Weil es vor Ort keiner trinken möchte. <lacht> <lacht> ja. Vorstellbar ist das. B. Weil es auch lange Transporte überstand. C. Weil es in alte Portweinfässer gelagert wird. B. Transporte B. B? B. Falls wie? keiner trinken will, natürlich nicht ja, Da kenne ich nur eine Brauerei, die ist in kielstein Oh, Entschuldigung. Das andere war mit Fässern, oder was? Mit Port, Portweinfässern? Weil es in Portweinfässern gelagert wird. Also, das sind dann Export ex Sozusagen. So wie Ex-Fußballkameraden. <lacht> ja, äh... Elf Freunde müsst ihr sein, Piper Hex, So, genau. Ich sage auch B an der du Stelle. Du sagst auch B. Ob es eine gute Wahl war, steht auf der Rückseite der Karte. Okay. Durch seinen höheren Alkoholgehalt war das Exportbier haltbarer und konnte früher ohne Kühlung auch über weitere Entfernungen transportiert und verkauft werden. Daher nennt man es Export. Das wäre dann B, B. weil es lange Export, äh, Transporte überstand. So. Aber meist schmeckt das nicht so gut, das Export, ne? oder? Gibt es da auch Ausnahmen, wo es mal besser schmeckt? Also ich kenne das nur, das Export, hm. das ist mal so... Uh. <lacht> <lacht> ich meine, ja. so ein unbeliebtes Kind. So. Ja, so ungefähr. Ja. Ja, ja. Ich sag mal, bei, bei, bei unserer Lieblingsbrauerei wäre das ja der Edelstoff, Und äh, also das, der jetzt fies ja wäre, ja. würde ich jetzt nicht sagen. Das ist, aber das ist das Export aus der Münchner Brauerei, die wir nicht nennen. Jetzt. Ach, du meinst im August seine, ne? Ja, <lacht> sagt man so, ne? Sehr schön. Ja, okay. ja nächste so. Frage, Frage Nummer drei. Welches Privileg erhielt im Jahr 1548 der Freiherr von Degenberg? Die kennt natürlich keine Sau, klar. A, er durfte sein Bier auf dem Oktoberfest ausschenken. B, er durfte Weizenbier brauen. C, er durfte so viel Bier trinken, wie er wollte. <lacht> Von der Freiherr von Degenberg. <lacht> Degenberg. Den Namen habe ich auch noch nie gehört. Degenberg. Nein. Ich würde B sagen. Zu ein. Der Bob sagt B, der durfte Weizenbier. weizen Weizenbier. Weizenbier? Gut. Brauen, nicht trinken. Er <lacht> ja, trinkt auch, klar. Mit ja, dem ja, Trinken, da war er dann eh, wenn er selber braut. Dann sag ich mal, der Herr Degenberg. Der hat als erster Preuße die Erlaubnis gekriegt, auf dem Oktoberfest sein Bier auszuschalten. Ein, ein ganz eindeutiges A an der Stelle. A. Ja. Aber ah. so ein <lacht> Ob er <ihr lacht> wirklich richtig steht, äh, seht ihr, wenn... Wenn die Flasche aufgeht. Äh. Oh, ja. Hier kommt also, die Antwort. Ja, dem Adeligen okay. wurde das Braun mit Walzen Oh, boah. Weizenmalz gestattet. Oh, das sind doch die Tabletten. Egal. Obwohl das Bayerische Reinheitsgebot von 1560 eigentlich nur Gerste erlaubte. Also eine Sondergenehmigung für den Herrn von Degenberg. Er durfte, B wäre dann richtig, Weizenbier brauen. Damit hat der Bob einen Punkt und nach drei Fragen steht es 3 zu 1. Das muss ich mich jetzt aber reinhängen. Wieso, du führst doch. Du führst mit 3 zu 1. Ach so, ich habe 3. Ja. <lacht> ich mach nur Spaß. <lacht> wie ich habe hab aber auch ja. ein echtes Glück. ne? Wie, wie viele also, Fragen gut. haben wir denn eigentlich insgesamt? Hattest du das gesagt? Warte mal. Nee, habe ich nicht. Dran. Damit ich weiß, wann ich angreifen muss. Fünf, ich muss ja noch... 9, 10, 11. 12. Ach, da ist doch er, noch nichts verloren. Er lässt mich erst in Sicherheit. Ey. <lacht> das ist typisch. Du hast, du hast noch eine Chance, Klaus. Ja, sieht noch gut aus. Ist noch ja. machbar. Solange es noch rechnerisch machbar ist, ist alles noch gut. Frage Nummer 4. Ja. Wie viele Brauereien gibt es auf Hawaii? Es gibt kein Bier auf Hawaii. <lacht> eben. A. Keine. B. Vier. C7. A. Ah, ich sag A keine. Ich sag B4. A keine. Und der Bob sagt B4. B4: Wasser. Wasser. Okay, danke. <lacht> ich sag ja, es, passiert öfter. Dem amerikanischen Bierportal beerme.com zufolge sind im Bundesstaat Hawaii Stand Dezember 2011 sieben Braustätten aktiv. Oh. Sieben. Kriegt da einen halben Punkt? In Hawaii. <lacht> Das, das, also in den, in den 60ern bestimmt noch nicht, sonst wäre ja das Lied mit dem Bier auf Hawaii völlig also falsch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Paulchen Kuhn sich da so vertan hat. Nein, ja, das, das war damals, ja. damals, damals war alles anders. Alles. Und aus Holz. <lacht> Und genau. Sieben Brauereien. Und schön das, bunt lackiert. Das wäre C gewesen, ne? Das wäre die Antwort C gewesen, die, ihr geht jetzt beide mit null Punkten aus in der Frage. Ja, nächste Frage. Was ist ein Stein im Englischen? <lacht> Verstehe ich nicht die Frage. Egal. Kommen wir mal zu den Antworten. <lacht> ein Stein im Englischen Beruf. A. Ein besonders schweres Bier. B. Ein Bierkrug. C. Eine Bezeichnung für aus Deutschland importiertes Bier. Bierkrug ist ein Pint, oder? Das ist ein Stein im Englischen, ein also ich würde jetzt Bier, ein Bierkrug. Wirklich Stein, also als, als Ach, äh, Hier oh steht Stone. Stein. Stone Nein, hier steht Stein. Stein. Ein, ein, ein Sch Sch ich kann kein Deutsch mit englischen Akzenten. Das ist ja my native language. Ein Stein im Englischen. Komm, das ist das Bier aus Deutschland. Fertig. Sagst, das ist das Bier aus Deutschland. C. Fertig. Ja, dann nehme ich den Bierkrug, damit, sonst äh, geht's ja nicht. Ja. Der Klaus nimmt den Bierkrug B ja. und der Bob das aus Deutschland importierte Bier C. Die Antwort. Das Wort wurde aus dem germanischen Steingut verkürzt und bezeichnete ursprünglich Bierkrüge, die yes. aus diesem Material waren. Heute wird es auch für solche aus Glas verwendet. Hm. Oh. Hey. Glückwunsch. Gib so. mir Stein. Gib mich mal so einen Stein rüber. Gib mir Stein, please. Lass es mal einen Stein trinken. Hab, hab <lacht> noch nie, habe ich noch nie gehört. Nee, ich, ich auch, auch nicht. Ich, ich sag jetzt ja, ja gut, ja. das kann man morgen Abend im Irisch mal ausprobieren, einfach ob da sich was tut, wenn man das sagt fehl mein für gib, Plan gib, gib mir mal vier Steine ja, ist klar bom, bom, bom. Oh. bom, Ziegel oder Back genau <lacht> mein Back dein Back Back ist für uns alle <lacht> nächste Frage uh, wei, uh, wei. Das muss ich, das, ich muss das fort mal erst lesen. Jetzt wird gut. Ich hätte die Fragen mal vorher lesen sollen. Hatte ich jetzt halt nicht gemacht, weil ich irgendwie die Hoffnung hatte, ich dürfte mitspielen. Der, aber egal. Der Kodex Hamma-Urabi aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus. Hamma mit doppel m Urabi. Hammurabi. hama -urabi. Ham, ham u Hammu. Nee, noch mal. Nicht, dass ihr die Frage falsch beantwortet, weil ich es nicht richtig vorlese. Ja, das Der, ja geradezu völlig. Ja. Ja, ja, tragisch. Für mhm. den Haus- und Hofjuristen wieder. Boah. Der Kodex Hammurabi aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus spricht von einer Biermutter. Okay. Was ist damit gemeint? A. Eine Schenkwirtin, die auch Prostituierte vermittelte. Wie praktisch. B, B, ein Teigrest von Brotbacken aus dem Bier angesetzt wurde. C, ein besonders starkes Bier, das die Pharaoenfrauen in der Schwangerschaft tranken. E, B, das, B, B. Alles richtig. Das alles zusammen richtig. B, B, B, Ich der, bin auch geneigt, B zu sagen, dass das irgendwie, Ich nicht, bei, bei Joghurtkulturen hast du das nicht auch, dass du irgendwie einen so ein oder Käfirpilz oder irgendwas, den kannst du auch beliebig oft irgendwie noch teilen und weitergeben. Also ich, ich würde auch sagen, um der Spontangärung ja. zuvorzukommen. zu kommen, ja. ist das... Hat nämlich auch schon mal die, die Frage, <lacht> dass irgendwie immer noch, bei irgendeinem Bier immer noch der Rest vom ersten, wirklich vom allerersten noch mit drin ist, weil das ja. immer wieder weitergereicht wird oder so. Echt? Hat so. Ja, also vom ich mein, Schwarzbrot kenne ich das, ich, ich mein da ist tatsächlich Schwarzbrot ist ja. das einzige Brot mit Tradition, da ist immer noch was vom ersten drin Ja und, und das Frittenfett bei McDonalds, aber das ist genau. egal Äh, hm. Nein, das ist so unbestätigt. Oh <lacht> Gottes Willen. Oh, äh. Unser Hofjurist kriegt schon wieder ein Herzklappen. Oh. Ich sag dann auch B. Ich muss B sagen, um dran zu bleiben. Auch. Äh, ja, ich habe jetzt zweimal B notiert. Ja. So, die Antwort in Babylon, wo der Kodex herstammt, waren Brotbacken und Bierbrauen eng verwandte Tätigkeiten. Man sprach vom essbaren Bier und vom trinkbaren Brot. Na, das kommt mir doch ja. bekannt vor. Wir, ich hab doch, wir haben doch immer Flüssigbrötchen für Bier mhm. gesagt, oder? Ja. Ja, guck mal. Dann habt ihr beide einen Punkt damit. Mit der Antwort B. Ein Teigrest vom Brotbacken aus dem Bier angesetzt wurde. Kodex Hammurabi. Wow. Ja, passt ja auch von wegen der Mutter. Da war ich jetzt. ne Und ne? Das, mit Nutten konnte das jetzt nichts zu tun haben. Und das andere, das die passt Biermutter. irgendwie auch nicht. Ja, nee, das war schon gut so. Doch, die Biermutter. Da hätte man jetzt auch sagen können, Antwort A, ein, eine spezielle Schraube aus dem Klempnergewerbe. Ja, genau. <lacht> <lacht> Habt ihr Biermuttern bei euch in, im Werkzeugkasten? Ich glaube nicht, ne? Nö, die sind im Regal. <lacht> ja, da so, ist das nicht die bekannte Bierkantmutter? mutter nee. Die, die Bierkantmutter. mutter <lacht> so, Machst du in den Caddy eigentlich auch Regale rein? Oder zu welchem Zweck dient der dann? Ähm, Erstmal nicht, mhm. weil der mehr so für die Transporte von größeren Sachen gedacht ist. Aber so ein bisschen ja. was müssen wir schon drin haben. Ne? Mhm. Mhm. Aber jetzt nicht so wie in dem anderen, also wir brauchen mehr Platz irgendwo ja. für ein Auto. Okay. Ein Kundendienstfahrzeug, wo so viel Kleinkram drinnen sein muss und dann haben wir das nochmal mhm. und da kommt so mehrmal so eine Badewanne ja. hinten rein oder eine Duschabtrennung oder sowas. Ne? Dann braucht man nicht mal den Hänger nehmen. <lacht> ja, zum Transportieren, ja. Ja, zu transportieren. Grad, ja, ich zum ich hab, da kommt eine Badewanne. Kein Wohnmobil. <lacht> <lacht> <lacht> <Eine Zapfanlage. lacht> Klo. Alles, alles da. <lacht> ja, und auf dem, ich sag mal, bei dem Raumangebot in so einem Caddy ist ja. Zapfanlage und Klo auch gar nicht so weit auseinander. Das da kommen wir dann direkt. werden, ja. <lacht> also die Laufwege sind auf jeden Fall kurz gehalten. <lacht> ja. Ah, prima. Äh, kommen wir zur nächsten Frage das müsste die Frage 7 sein 1, 2, 3 4, 5, 6 7, tatsächlich äh, die Frage lautet ab wann schmeckt das echt Schlenkerler Rauchbier laut Bamberger Volksmund erst so richtig die A elf, gleich ab, beim ab ersten Mal <lacht> B beim dritten Mal C erst nach dem zehnten Mal. Oh, ich kenne das ja. Ich habe das auch schon. Also mir schmeckt das erste, aber ich kenne die Bamberger. Ich glaube nach dem dritten Mal. Ich hätte jetzt gesagt, ab 11 Pfennig schmeckt das in Bamberg erst, aber das äh <lacht> Nee, da schmeckt das ja nicht ah, nee, mehr. Nee, da schmeckt das nicht mehr. Da da hat der reden, das bis, doch aus angeschlürt bis, bis zehn ja. Pfennig schmeckt. Genau. Das. Ab dem ersten, ab dem dritten ab dem 10. Ja. ja. Bei aller Liebe, aber ich kenne niemanden, der sagt, das zehnte Bier war das leckerste, was ich je getrunken habe. Das letzte Mal, meist war ja das letzte schlecht. Da ja stehen noch nicht ab dem zehnten, sondern nach dem zehnten Mal. Ach, nach dem zehnten Mal? Dass nach, man es... Beim dritten Mal, beim ersten Mal, also beim ersten Mal Ach zehn so. Bier, beim dritten Mal zehn Jetzt, von den Dingern. Ja, ich denke in anderen Gebinden, wie du siehst. Ja, ich ähm. weiß. <lacht> <lacht> Bei, beim ersten Mal tut es noch weh genau. Also, äh, beim zweiten Mal sehe ich nicht mehr gut und beim zweiten Mal ist man noch so naja, kann doch nicht so schlecht sein weil es so teuer ist mit 11 Pfennig <lacht> <lacht> ich nehme auch die drei Es bleibt nicht, das ist die einzige vernünftige Antwort an der Stelle also Antwort B, B ja. Ja. Antwort ja. B hat nichts Bob, hattest du das? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Was ja, ich habe B gesagt. B gesagt, ja. Okay. Dann notiere ich hier zweimal das B und drehe die Karte, wie man hier sagt, bei uns im herum. Genau. Wir gehen ja auch in den Garten. Fluchtzeugsträger. Ähm, zum Fluchtzeugdrehscher. Der Bamberger Volksmund ist der festen Überzeugung, dass die meisten Geschmacksnerven... Zwei Seidler Vorsprung benötigen, um sich an den Geschmack des Rauchbieres zu gewöhnen. Erst beim dritten Mal schmeckt das Bier aus geräuchertem Malz also so richtig gut. Damit habt ihr beide einen Punkt. Ne? Das das ist schön. Ja, der Frank hat es hier mit Profis zu tun. Ich ja, <lacht> wäre das ja, froh, dass ich die Fragen vorlese und nicht beantworten muss. Äh, Kleiner Zwischenstand, nach sieben Fragen steht es... 5 zu 4 für hm. unseren Gast. Hm. Mhm. Uh, da habe aber aufgeholt. Ja, genau. Hm. Frage Nummer 8. Was muss ein Finne bestellen, um ein Bier zu bekommen? A. Maito, B. olut C. Wesi. Oh Maito, A., Olut B oder Wesi C? Ich lasse dem Klaus jetzt mal den Vorsprung. <lacht> ja, der ja. ist auch kein Finne. Nee, ich bin auch kein Finne. Aber pass auf, ich, ich ziehe jetzt den Publikumsjoker. der Nachzug schreibt im Chat Olut. Ah, das der hat ich. immer recht, das nehme ich das auch. Nehm ich. <lacht> das nehme ich. B. Obwohl Wesi auch schön. Wesi, Wesi, Wasi. Cerveza <lacht> Serve das, das ist mit, weiter unten im Süden Olut so ja. Mal schauen, ob der Nachtzug sich auskennt Ja Pass auf, das ist Schwedisch Ich, ich drehe die Karte <lacht> herum Maito ist Milch Vesi Wasser Und Olut Der finnische Begriff für Bier Das geht runter wie Öl Oh, Öl. Die, die Norweger sagen auch Öl. Schwede sagen, genau. Die Dänen auch. Die Dänen oh. auch, die sagen auch Öl. Ne? Ja, da habt ihr gut dran getan, dass ihr auf den Nachtzug gehört habt. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für diesen Tipp. Danke, Ralf. <lacht> ähm. Ulud. Demnächst bitte im Private Chat. <lacht> <lacht> ja. ja, ich habe auch ein Telegram-Account, lieber Nachtzug. Ernst jetzt. Wir sind bei Frage 9. Wir sind bei Frage 9. Genau. Und diese Frage lautet, welche amerikanische Musiklegende kombinierte einen Songtitel Bier und vulgäre Bezeichnungen für die weibliche Oberweite? A. Michael Jackson B. Jerry Lee Lewis oder C. Frank Zappa? Oh. Ach, da Was ist war das nach dem Bier? <lacht> ähm, ko kombinierte in einem Songtitel Bier und eine Vulgärbezeichnung für die weibliche Oberweite. Und welche vulgäre Oberweite? Wie heißt die Bezeichnung? Kannst du mir da weiterhelfen? Und die Vulgärbezeichnung also, für die weibliche Oberweite? Ach komm, Jerry Lulue sage ich. Fertig. Sagst, ich, ich, hätte, ich hätte auch gesagt, entweder der oder Frank Zappa. Wer war der andere? Wer noch mit im Rennen? Michael, äh, Michael Jackson Michael Niemals, Jackson. Nee, niemals. Ich nehme ich nehm Frank Zappa. Dann. Frank Zappa. Ja, Z Bier, Bier, Bier, irgendwas. Keine Ahnung. Aber die Lösung wird ja kommen. <lacht> Jerry Lee Lewis war er, aber eher der so. mit den Great Balls of Fire. Ne? Das sind die Great Balls of Fire. Ja. Da kommt kein Bier drin vor, sondern halt Feuer. Frank Zapper oh, schrieb Ende der 70er Jahre das Lied Tits and Beer, das unter anderem auf dem Album Baby Snakes, Baby snakes. snakes. Later, later. Later. zu hören ist. Ja, damit hat der Klaus einen Punkt ergattert. Und damit steht es jetzt In Frage 9, 6 zu 6, unentschieden. Ja. Und da sind noch zwei, drei Fragen, die auf uns zukommen. Frage Gut. Nummer 10. Abgerechnet wird zum Schluss. Okay. Genau. <lacht> <lacht> genau. Was ist das Besondere am Frankfurter Brauereimuseum? A, Es hat seinen Standort auf dem Frankfurter Messegelände. B. Es zeigt original mesopotamische Braugeräte. C. Es ist im oberen im obersten Stock eines Getreidespeichers untergebracht. Ja, keine Ahnung. Ja, was warst du nicht in Frankfurt? Nee. Ja, schon, aber nicht im Brauereimuseum. Auf der, auf der blöden Musikmesse nicht im, nicht im Frankfurter Brauereimuseum. Nee. Und da gibt es keinen, das weiß ich. Nee, ich würde äh, C sagen, C. C. C. Ich sage, da stehen hier mesopotamische Dinge, es braucht hier Zeug da, alt. <lacht> es zeigt original mesopotamische Braugeräte. Genau, was immer ich. das auch ist. Ja, keine die Ahnung, welche Geräte man zum Brauen braucht. Also, ja. das, Wurscht. das Brauereimuseum in Frankfurt am Main befindet sich im obersten Geschoss des sogenannten Henningerturms. Oh. Eines Gerstensilos der Henninger Brauerei. Das hat dann also richtig beantwortet, der Bob mit der Antwort C. Brett hätte ich nicht gedacht. So, der Henniger Turm, ja. Frage Nummer 11. Was macht man mit Matchball. Hopfenspargel? <lacht> Hopfenspargel. Was macht man mit Hopfenspargel. A, man isst ihn als Delikatesse. B, man reißt ihn aus, weil er ein Unkraut ist. C, man gibt ihm zu essen, weil er ein magerer Jugendlicher ist. Boah, da die, ja. musst du auch mal dreimal durchlesen. Ein Lauch, sozusagen. Sozusagen ein Lauch. <lacht> oh, okay, du Hopfenspargel. Ja. ja. Oh, ey, ey, sehr gut. Mit ja. dem bist du ganz weit vorne hier. <lacht> <lacht> so. äh. Dafür, dass ich das nicht kann, kann ich das auch nicht. Ne? So, genau. Das ist Matchball für den, Nein, noch nicht wirklich. Das ist erst Stehen, Advantage. 9 zu 10 steht es, ne? Mhm. 9 zu 10 noch eine Frage kommt noch, oder? Ja, jetzt müsst ihr aber erstmal diese beantworten. Ja. Was macht man mit Hopfenspargel? Kannst du nochmal vorlesen? <lacht> man isst ihn als Delikatesse. Das wäre A. Man reißt ihn aus, weil er ein Unkraut ist. Das wäre B. Man gibt ihm zu essen, weil er ein magerer Jugendlicher ist. Das wäre C. Also ich Ach, sag B, das ist Unkraut. Was? Beide gleichzeitig ja. B. Ihr habt ja. ja, beide B gesagt. Ja. Mhm. Dann... Was, eigentlich, eigentlich muss ich was anderes sagen. Wie, Schaue kommt, ich auf die Rückseite. Egal. Hopfenspargel sind junge Triebe der Hopfenpflanze, die im Frühjahr zum Teil entfernt werden, damit die Pflanze insgesamt kräftiger wächst. Die Triebe werden wie Spargel zubereitet und sind ein ganz besonderer Gaumenschmaus. Ja, habe ich doch gesagt. Also wäre das... <lacht> Hey. A, man isst ihn als Delikatesse. Ja, genau, das weiß man doch. Ja, Was genau. Hab ich, ich hab dir gesagt, genau. ne? Ja. Ich glaube ja. Leider. Das sind alles Sachen, die muss man mal erstmal im echten Leben mal ausprobieren. Also nächstes ja, Hopf Raumbesuch. Hopfenspargel. Genau, mal hier. Ich hätte gern die Hopfenspargelsuppe, suppe junge Frau. <lacht> was willst du? <lacht> ja, dann kommt die alles entscheidende ja. und letzte Frage. Und ich befürchte, äh, wir sind jetzt bei einem Stand, was heißt ich befürchte, ich prognostiziere, wir sind bei einem Stand von sieben Punkten für den Bob und sechs Punkten, Punkten für den Klaus. Und ich prognostiziere... Ähm, Das wird sich jetzt gleich zwar ändern, aber nicht für. Ich glaube, das kannst du nicht mehr gewinnen, Klaus. Nee. Also, Frage. Welche Münchner Brauerei macht traditionell keine Werbung für ihr Bier? Augustina! <lacht> <lacht> ja, Moment. Ich will jetzt, jetzt erstmal wissen, welche drei vorgeschlagen werden. Ist das A, Augustina? Ist das B? ist das C, das staatliche Hofbräuhaus? Jetzt bin ich gespannt. Also, wer sagt alles, Augustine? Ich. Klaus, möchtest du mal was anderes probieren? <lacht> ich, ja, wenn dann, ich meine. sag, ich sag... Ich sag C und herzlichen Glückwunsch an den Bot. <lacht> Augustiner Bier ist zur beliebtesten Biermarke in München geworden, ohne jemals eine Zeitungsanzeige oder einen Werbespot geschaltet zu haben. Ja, und damit steht das Ergebnis fest. Mit acht Punkten hat gewonnen der Bobsan Bob, -Bob Sehr schön. vor dem Klaus mit sieben Punkten. Es steht acht zu sieben. Bob hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Klaus, komm, ich lade dich ein. Oder wie der genau. Nachzug so schön schreibt, die Antwort ist D. <lacht> genau. Die Antwort ist D. Und dafür gibt es zwei Punkte. Nee, alles gut. Ja, sehr cool. Traurige Nachricht ja. am Rande. Das war das, das, war das Bierquiz. letzte Bierquiz mhm. aus äh, dem Ars-Vivendi-Verlag GmbH und KKG Kadolzburg. Alle Rechte vorbehalten. ISBN Nummer 42 503 641 12482. Oh. <lacht> Sauber? Sauber. Und dann haben wir das ja durchgespielt. Hätte ich nie gedacht. Was hättest du nie gedacht? Ja, dass ich gegen so eine Kuhfee gewinne, was Bier angeht. Das hätte ich nicht gedacht. Heute war aber schwierig auch. Das waren Fragen, wie konntest du eigentlich nur raten mitunter? Ne? Ja, kann, also äh, das, das, ich, das ja, Dass die Bamberger so sparfüchse sind mit einem Fähig da. Oh, das habe ich mir fast gedacht. Das, das, das, <lacht> aber mit den 3 mit den mal und 7, äh, ja. da das und 10, nee, 3 und 10 und 3 und 7 und so, das waren so Sachen. Hm, nee, also wirklich nicht. Das, ja, mit, mit äh, Hawaii meine ich. Das dass es auf so Hawaii Ding, keine Brauerei gibt, das, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, mittlerweile. Muss es da ja eine geben. Aber direkt sieben. Das ist eine Insel, oder? Hm. Hätte ich ja auch nicht gedacht. Ja. Aber wir hatten ja schon mal so kuriose also, Fragen nein. dabei, ne? Wie, das, das der Bundesstaat hm? Hawaii stand da, ne? Ja, ja, der Bundesstaat ist Hawaii. Ist das nur die Insel oder wer weiß, vielleicht gehört da ja da auch noch irgendwas mit bei, da kenne ich mich aber das auch nicht. Das könnten ein paar Inseln da, sein, glaube ich. Da bin ich nicht auf dem Das, das sind wahrscheinlich sieben Inseln und jede Insel hat eine, Brauerei. Hat, hat eine Brauerei. Hawaii selber hat aber keine. Da der, der Sicherheit ah. und eines am Festland. Hey, keine ja. Ahnung. Dafür haben sie keine Blumengrenze mehr jetzt. Es hieß aber auch im Klartext, dass da sieben Brauereien sind, die alle ihr Bier exportieren müssen, weil es gibt ja kein Bier auf Hawaii. <lacht> Ach, so ist das. Ja. Ah ja, nicht mal, das ist natürlich auch wahr. Ja, nur das weil da sieben Brauereien gibt, muss es nicht das heißen, dass ja. es wenn die alle Export machen. In, in Düsseldorf gibt es ja auch Brauereien und gibt kein Bier. Das ah, ist mein das stimmt. <lacht> da war es. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh. Ich duck mich schon jetzt. <lacht> <lacht> Gleich fliegt ein Füchschen um die Ecke. <lacht> das ist aber ein Problem. Dafür ja, hey. haben die längsten Die längste Theke der Welt. He Das passt ja sehr gut jetzt hier, hin, wo der Bob jetzt auch noch das Quiz gewonnen hat. Also heute ist dein Tag, Bob, würde ich sagen. Fünfte ja, Folge. Das quiz gewonnen, das Bierquiz, muss man sagen. Nicht irgendein Quiz, sondern das Bierquiz gewonnen das im Backhauscast. Und dann noch so ein tolles Schlagzeug-Solo vom Herrn Rützler gekriegt. Irre. Irre. Also ich bin dafür jetzt, dass wir äh, in äh, Nordrhein-Westfalen auch einen äh, Feiertag einführen, nämlich den Welt -Bob, bob tag am zehnten. Am 10. Ja. <lacht> ja, von wegen. Das wird euch so gefallen. <lacht> <lacht> ja, der Martin hat mir geschrieben, er hätte dafür sein Casio-Keyboard schubsen müssen. <lacht> er hat mal <aber> schnell geschubst. <lacht> Richtig gut. Ach, ich habe mich so gefreut. Das ist echt legendär, der Sound. Wir hören nochmal rein. He is a jolly good fellow He is a jolly good fellow He is a jolly good fellow Achtung, Schlagzeug-Solo. Ja. <lacht> die Pausen, die sind geil. Auf den, aber auf den Punkt. Fangen beide auf den Punkt an. Ja, Toll. also kannst du mitzählen. <lacht> Super, und keiner hat die Eins verloren. Ja. Oh, klasse. Nee, schön. Das, wenn ein schlechtes Orchester gespielt hat, ne, dann fegen ja die Putzfrauen die ganzen Einsen zusammen, die verloren gegangen sind. Ja. Ach, danke, Martin, wirklich schön. Das ist wirklich Freude. klasse. <lacht> so, ich bin, <lacht> ich bin still. Ich bin still. Hammer, hart, ey sehr, sehr gut. So kann man auch mit kleinen Dingen große Effekte erzielen. Das muss man noch mal festhalten an der Stelle. Eigentlich. Und Freuden bereiten ja. vor allen Dingen, ja. Ja. So kann man auch mit kleinen Sachen Kindern eine Freude machen. <lacht> Wie zum Beispiel hier mit diesen, welchen, nee, das, war nee das, war, das, war, das an den Ohren beiden ließen sie sich nicht schneiden. Ihre, nee, das, das ist ja, ja ganz durcheinander nee. jetzt. Fuji ruft da ein jeder. Gasker Schneidermeisterlein kommt hier mit und so weiter. Peter Ziegen. Heidi liegt mit Ziegenpeter im Bett. Oh, nee. Yeah. <lacht> <lacht> <lacht> ah, Mann. <lacht> <lacht> Ja. Ich dachte, die hätte im Stroh geschlafen. <lacht> Heidi? Heidi? Ja, klar. Jupp Heidi, Jupp Heider. <lacht> Heidi hat der Klara ihren Rollstuhl der Alp runtergeschubst. Nee, das war der Peter. Ach, das war der Peter. Weil der so sauer war. Stimmt, der war ja so gesagt, genau, da, da, emotional Da, da kommt der Fleischpflanzer aus Frankfurt hier vom Henninger Turm runter, aus ihrem Biermuseum, und schnappt mir die die meine Perle weg weißt du mächt mir Stress ja, ne? ja. da ist nichts mit Zucker Schnicksche da geht es aber ab mit dem Dingen hier runter <lacht> in die Schlucht <lacht> in die Schlucht kann man verstehen ich meine ja. das war ja auch was die Heidi ne ja. der hatte ja sonst nur die Ziegen der Peter ja oder den Großvater dann weißt du ja auch nicht den <lacht> oder den Großvater das ist gut ja. Großvater, Großvater, warum hast du so große Ohren, damit ich dich besser hören kann. Es läuft doch ziemlich durcheinander jetzt. Ja, so ist geil. Ich glaube, wir müssen mal wieder ein Märchenknis machen. Oh, versprichst du das? Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herab genau. denn die Leiter ist so knapp ja patsch patsch, rechts und links ich sehe an unserem wahnsinnig groß, gut ausgearbeiteten Konzept dass wir eigentlich so weit durch sind Sehr schön. Ah. Der war War's so er, schlimm. Er, der Bock war heute erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich ruhig. Hast du dich schon verausgabt heute Morgen? Nee, ich lass mich mhm. einfach auch mal. Nicht, ich weiß ich so. nicht, ich lass mich auch ja? mal so ein bisschen tragen. Ja, das, das ist, ist auch, schön, ne? Genau. Sagt man hier in Bayern auch, du kannst mich mal ein Stück halt tragen, das ist aber anders gemeint. <lacht> Kommt drauf an, wer es sagt wahrscheinlich, ja, ne? Wie es gesagt wird, das sind die auch die verschiedenen Formen von Ja. Äh, <lacht> Ist ja. während, während wir jetzt einen Applaus kriegen. Oh, oh, oh, was machst du denn da? Oh, ich habe ja, was falsch gemacht. Also die Bandmaschine noch am Start. Ja, die das ist live. Die Bandmaschine macht hier ja? Dinge, ja? die ich noch nicht so richtig nachvollziehen kann. Ah, so ist es nicht ganz so laut. So beginnt ein Song, wo es sich um Bier und Brüste handelt. Einfach weitersprechen, dann kann uns die Gema ja, nicht anklacken. wir müssen da jetzt äh, ein, ein, ein Lied äh, von äh, Frank Zappa. Genau. Bier, Bier, Tittis, Tittis. solange wir hier dabei tun, ist das nämlich äh, nicht, dass wir dieses Lied jetzt hier in irgendeiner Form vorspielen wollen würden. Und, und ich, könnte aber, ich könnte mir vorstellen, ja, das dass auch bei, die, bei diesem Song wieder der Text äußerst 100% Political Correctness aufweist. Aber sowas das, von. Allein beim Titel schon, würde ich sagen. <lacht> da bleibt keine Frage offen. <lacht> das ist halt das, das, das, das Bier als Zeichen des Wohlfühls, der Nahrungsaufnahme, der Freudenquelle. Und was war das zweite im Titel? Ich weiß habe jetzt. Das hat nicht, auch weiß. mit Nahrung zu tun. Ja. Zumindest auch. so in... Ja. Ja. Im frühen Lebensalter. Genau. Hat so. das auch deutlich ja. mit Namen zu genau. tun. Was, was mir übrigens auch erst seit dieser äh, Woche ähm, bekannt ist, ist die Tatsache, dass ja. einer der geschätzten Schlagzeugerkollegen, die, also ich finde den total klasse, den Chester Thompson, vor allen Dingen spielte er auf so einem ganz tollen Konzert mit Phil Collins in Berlin und so weiter und so fort, dass Chester Thompson bei Frank Zappa auch Schlagzeug gespielt hat. Mhm. Wer das noch nicht wusste, weiß es jetzt. Und weil soll jetzt Davis weiß... hat er auch schon gespielt. Ja. Oh. <lacht> Und genau. Und da mir jetzt nichts mehr einfällt, mache ich mal das Lied aus. Sonst Machst du das drin aus. Ja. Das war schön. Das war schön. Titten Und reiht Bier. sich übrigens auch auf Fritten. So. Ja. Nichts reitet sich auf Ushi. Das ist aber ein anderes Thema. <lacht> Gut. <lacht> Frank Zappa. Der Unterschied ist... Ja. ja. Gebe ich noch, gebe ich in, gebe ich noch eine, eine Hörempfehlung ab, wer es sich irgendwo besorgen kann. Das Doppelalbum The Best Band You've Never Heard. Ja. Besorgen, oh. anhören, Spaß haben. Viel Freude für ja. wenig Geld. Und äh, das Leo.org offen lassen, um sich den ein oder anderen Ausdruck äh, übersetzen zu lassen. Dann äh, macht fast noch mehr Spaß. Genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Gut. Ja, und somit sind wir so quasi am Ende des sagen, äh, Backhaus Castens. Wir danken fürs Zuhören und dabei sein, auch hier an äh, die zahlreichen äh, Livehörer im Channel. Wir danken euch beiden. Ja, schön, ihr dass seid seid ihr beide. Echt, nee, ich nee, aber seid jetzt super. ohne Scheiß. Ich finde das, ich finde es total lieb, dass ihr uns hier treu bleibt als äh, mitratende und zuhörende. Krass. Vielen Dank. Lieben es Dank. Waren, es waren auch noch noch zwei andere auch zwischendurch mal haben sie mal reingeschaut. Das ist ja. auch sehr schön. Sehr schön. Hm? Mal kurz reingehört, reingehört. Ja. Ja. ja, lieben Dank auch an dich, Bob. Ja gerne. Also das war mir ein Fest und äh, ja gerne wieder. Ich werde mich wieder bewerben. <lacht> Sehr gerne. <lacht> Muss ich dir dann Waffeln backen? <lacht> nein, nein. Du kannst, du kannst auch durchaus äh, das äh, Teil auseinandernehmen und filmen, wie es das dann wieder zusammenschraubst und das erste Mal einsteckst. <lacht> Oh ja, da bin ich dabei. <lacht> Und statt einem Rezept lege ich dann einfach einen Schaltplan bei. Der <lacht> ja. FI-Schalter. Ja, der könnte vielleicht auch nicht schaden. <lacht> Pimp mein Waffeleis. <lacht> Sehr schön. Ja, ja das lieber Klaus. Ich auch, ja, es, es, ich denke, es kommt in gute Hände. Lieber Klaus, auch dir herzlichen Dank fürs Dabeisein heute ja, hier. Im selbstverständlich. Im Podcast ihres Vertrauens. Ja, genau. <lacht> und ganz, ganz liebe Grüße nach Hunsheim an das Kamerakind, an die Losfee und natürlich Juhu. an dich, Frank. Ja, danke. Sehr, sehr schön. Es macht mir immer Spaß, dieses einmal im Monat hier äh, zu tun. Ja, das, ist, das, ist, das wollen wir auch so beibehalten ja. und äh, genau und sagen aber jetzt erstmal an dieser Stelle allen einen äh, schönen restlichen Tag Nacht Abend, wann auch immer ihr das hört, bleiben Sie uns wohnen und oh. bis denne, bis dann, ciao, tschüss.